Mike a másik oldalára fordult, és elátkozta a szobába ömlő fényes napsugarakat. Fejére húzta a takarót, a dörömből és azonban nem csillapodott. Nem volt másnapos, azt az érzést jól ismerte. Fél szemét felnyitva fülelt. Valaki kopogott az ajtól. Na Persze, hotelszoba. Ledobta magáról a takarót, és arra számított, hogy Tarát is az ágyban találja. De a nő nem volt mellette. Bekokkantott a fürdőszobába, nem Tara ott sem volt szerviz, mondta egy hang, és a dörömbölés hangereje fokozódott. – Nem vagyok fölöltözve, jöjjön vissza később. – Egy órája ki kellett volna jelentkeznie, uram! Az ajtó másik oldaláról jól hallható ingerült sóhajtás hangzott föl. Mike nem hagyhatta figyelmen kívül a felszólítást. Beletúrt a hajába. – Ó, bocsánat, nem sokára távozom. Bement a fürdőszobába, gyorsan lezuhanyozott, aztán összecsomagolt. Próbált nem gondolni a nőre, akivel az éjszakát töltötte. Általában nem izgatta magát a nők miatt. Rendszerint ő tette ki a szűrőket, nem ők hagyták ott. Mindennél jobban utálta, ha egy nő reggelig maradt, és a következő napra is igény tartott. Mike nem szerette a másnapokat, nem szerette a második éjszakákat. Nőknek sohasem hagyott második esélyt. De Tarával másképp állt a dolog. Pokolian csalódott volt, hogy reggel egyedül ébredt. Hova az ördögbe tűnhetett? Az utolsó emléke az volt, hogy mellédül az ágyba. Már majdnem hajnalodott, mikor végre elaludtak, még vették is azon, hogy felkeltanak. Addig képtelenek voltak betelni egymással. Nem, mintha májk Mike addigra ráunk volna tarára, csak elpillett, de semmiképpen sem lett elege. Feltétlenül együtt akart vele tölteni egy újabb napot, csak nem tudta, hogyan érje el. Tara nem adta meg neki a telefonszámát. Persze rögtön rájött, miként derítse ki. Kijelentkezett a szállodából, beült a kocsiába, majd tárcsászta Elizabetet. Az ügynöke tudta a legjobban, hogy hogyan lehet valakinek a nyomára bukkanni. – Nem edzened kéne éppen, vagy valami dögös macával hanszúroznod? – Ha pedig az ágyban vagy valami csini modellel vagy színésznővel, szólj, hogy merre vagy, hogy a nyakadra küldhessek egy fotóst, jó? Mike felnevetett. – Nem, azt szeretném, hogy megtalálj nekem egy nőt. Felháborít, hogy úgy fordulsz hozzám, mintha strici lennék, Mike. Tulajdonképpen az vagyok, de akkor is felháborít. Hogy hívják a csajt? Tara Lincoln. Ő volt a tegnapi csapatbuli rendezvény főszervezője. Miért akarod megtalálni? Az nem rád tartozik. Te csak szállítsd róla az infót. Saját kis estét szervezel? Mike felnevetett. Persze, hiszen ismert, Nagy parti arc vagyok. Ugyan kérem, ha az volna, sokkal könnyebb dolgom volna. Megszerzem az elérhetőségét, aztán visszahívlak. Mike letette, aztán hazatért az East bay található lakásába. Beállt a garázsba, becsukta az ajtót és felnyalábolta a hátizsákját. Mielőtt a konyhába ért volna, már ezget is a telefonja. Ez gyors volt, szólt bele, miközben kivette a narancslevet a hűtőből. Tudta, hogy Liz elmosolyodik. Bizony, jó vagyok a szakmában, Mike. Tara Lincoln, a a kibulizó nevű cég tulajdonosa. Vállalkozás székhelye Concordban van. Kapj elő egy tollat, akkor megadom a címét, meg a telefonszámát. Ez a cég címe és telefonszáma. Ha a magánadataira vagy kíváncsi, egy órába is beletelhet, mire megszerzem. Megijesztesz, Liz. Mike tollat ragadott, a jegyzettömböt pedig kitette a konyhaasztalra. – Elég a széges szám. nem akarom, hogy még a család fájának is utána néz. Megkokanthatom azt is, ha járni akarsz vele, akkor muszáj lesz többet is megtudnom róla. – Jézus Líz, a saját anyám nem tud annyit a partnereimről mint te. – Anyukád nem érdekelt annyira a karrieredben, mint én. Egyetlen ballépés, és neked lőttek. – És akkor buktad a lóvét, amit rajtam keresel. – Parig vagyok súlytva, Mike. Tudod, hogy mennyire bírlak? Mike a fejét csóválta. Hol is tartana Elizabeth Darrell nélkül? A dögös vörös cica baba inkább olyan csaj volt, mint kell járni szokott. Senki nem gondolta volna róla, hogy cápákra jellemző, gyilkos ösztönnel megáldott sportoló menedzser. Elsősorban neki volt köszönhető, hogy Mike és a fivére multimilliómos lett. Persze, persze, lehengerel el az őszinteséget, inkább add meg az adatokat. Miután letette a telefont, Mike átöltözött és futott egyet a parkban, hogy kiszellőztesse a fejét és a tüdejét. Június közepe volt, East bay pedig állt a levegő. Mike később indult edzeni. Általában hajnalban kelt és mindjárt futással indította a napot, de most délután volt és melegen sütött a nap. Végigfutott a szokásos útvonalon, tudomást sem véve a hátán patakzó izzadságról. Kizárólag a légzésére koncentrált, valamint arra, hogy milyen időt fut. Harminc évesen az NFL-ben már élelmedett koronak számít az ember. Persze Mike még korán sem akart búcsút mondani a sportnak, amelyet annyira imádott. Remek formában volt, és abban is akart maradni. Meg se fordult a fejébe, hogy visszavonuljon. Öt mérföld után lelassított, és visszasétált a lakásába. Lezuhanyozott, és egy órával később már ismét a kocsiában ült. Ezúttal Concordba hajtott a cégének a címére. Szombat volt, így Mike arra számított, hogy Tara nem lesz a munkahelyén. Lehet, hogy szombatra bezárt. Mindegy, legalább ellenőrzi a helyet, ha más nem is. Persze, azt se tudod, mi a francot csinálsz, akár fel is hívhattad volna tök fej. Mike sohasem nyomult a nőkre. Nem az egója miatt, hanem mert Líz folyton újabb és újabb lányokat küldött a nyakára. És akit nem Líz küldött, az magától akaszkodott rá. Alig győzte a nőket lerázni magáról, ezért nem is koslatott utánok. A nyomulás számára merőben új terep volt. Megtalálta a címet, leparkolt, majd odament a nagyablakhoz, amelybe a buli kibulízó cégnév volt belemarva fehér írod betűkkel. Égett a villany, és egy pár ember lézengett odabent. Nem látta köztük tarát, ezért belépett az ajtól. Kimondottan csajos hely volt. Anyagból és papírból készült díszek hevertek az asztalon, illetve lógtak a falakról. Meghívók is voltak közöttük. Itt is, ott is pesgős poharak és hatalmas kivágott könyvek sorakoztak, megtömve mindenféle izével. – Mivel szolgálhatok? Mike megfordult és rámosolgott az alacsony vörös hajú lányra, akinek az orrán teknőzkeretes szemüveg vidított. Tarát keresem! A vörös csajsi szeme elképett, majd hátralépett. Nyilván felismerte. – Ó, persze, hátul van, mindjárt ide hívom. A kis vörös ellibegett, Mike pedig úgy döntött, bejárja tarabirodalmát. Igaz, a törékeny kis miatt úgy érezte magát, mint a közmondásos elefánt a porcelánboltban. Szóval mégis inkább egy helyben maradt. – Mike? – a férfi megfordult és rávigyorgott tarára. Szia! – Tara testhez álló, térdigérő fekete szoknyát viselt, újatlan sárga felsővel, amely sejmes és nőies volt. Mike legszívesebben megölelte, megcsókolta volna, azonban Tara nem mosolygott. Nem látszott rajta az öröm, hogy látja. Mit csinálsz te Hogyan találtál meg? Az ügynököm talált meg, úgy ment illen reggel, hogy el se búcsúztunk. Tara körbenézett. Mike ekkor vette észre, hogy három nő bámulja őket, közben pedig hevesen súgdolóznak. Hallotta a saját nevét is. Imádta a női futballrajongókat. Megeresztett feléjük egy óriási mosolyt. Jó napot, hölgyeim! Tara belekarolt. Gyere az irodámba! Mike követte és rákacsintott a tátott szájuk bámészasszonyokra. Tara irodája egy aprócska helység volt a terem végében. Mike úgy érezte magát a pöttöm szobába, mintha óriás lenne. Az író a tiszta rendezett volt. Közepén laptop, a két szélén pedig egy-egy iratkötek feküdt. Tara becsukta az ajtót, megkerült az íróasztalt. A bútort láthatóan erődítményként használta Mike ellen. – Miért vagy itt? Mike szemöldöke magasba szaladt. – Hát nem kézen fekvő? Megint látni akartalak. – Ó, Tara egy pillanatra elmosolyodott, aztán összeráncolta a szemöldökét. – Nem jó ötlet. Mike karba a kezét. – Miért nem jó ötlet? te meg én, hát mondjuk úgy, hogy engem nagyon lefoglal a karrierem. Akkor rossz volt a szex? Tara tágra nyitotta a szemét. Istenem, dehogy, csodálatos volt. A nő kijött az íróasztal mögül, és megfogta Mike karját. Mike, kitűnően éreztem magam tegnap este, ebben biztos lehetsz. Én is jól éreztem magam, szeretném, ha megint találkoznánk. Tara megrázta a fejét. Nem lehet. Miért nem? Aztán belenyilat. Ó, basszus, házas vagy. Mág sose feküdt le férjes asszonyokkal. Soha. Tehogy is, nincs férjem. Miféle nőnek gondolsz te engem? Fogalmam sincs, de szeretném kideríteni. Vacsorázzunk együtt. Nem lehet. Kérlek, hadd maradjon ez meg közöttünk úgy, mint egy csodálatos egy éjszakás kaland. Ezek szerint jól mulattál tegnap? Jól? Vele. Jól érezted magad velem? Igen. Még sem akarsz engem látni, soha többé. Tara megvakarta a halándékát. Tudom, nincs összefüggés. Egyszerűen nem lehet és kész. Mike megértette, hogy ki van rúgva. Hülyének érezte magát. Megfordult és az ajtó felé indult. Viszont látásra. Tara látszott, hogy ugyanolyan pocsikul érzi magát, mint Mike. Mike nem értette a dolgot. Viszlát Mike. A férfi megérezte a megbánást tara hangjában, ezért visszafordult, oda lépett hozzá, a karjába kapta és szájon csókolta. A lány mozdulni sem tudott. Két tized másodperc kellett neki, hogy magához térjen. Átölelte a férfit, hátrahajolt, sóhajtozott. Májka derekára fogta a karját, közelebb húzta, majd erősebben csókolt, mélyen ízlelgette a száját a nyelvével. Végül taraszakította meg a csókot. Hátra lépett, a szemében szenvedély ízzott, melbimbója megkeményedett. Bizony, a lány is érzett valamit. Akármi volt is köztük, az nem volt egy oldalú. Tara mégis kirúgta, és nem akart együtt lenni vele. Viszlát, lát, szólt Mike, majd kisétált az ajtó. Tara csak ácsorgott tovább, és nagyokat sóhajtott. Remekül érezték magukat mind a ketten. Mégsem akarja többé látni. Valami itt nem stimmel. Mike eldöntötte magában, hogy utána jár a dolognak. Ezen a mérkőzésen a padlóra küldték ugyan, de Mike mindig felállt a következő meccsre. Basszus! Kerek tíz percbe telt, mire arra összeszedte magát annyira, hogy kilépjen az irodájából. Addigra már megérkezett az ügyfele. A következő órát azzal töltötte, hogy vázolta. Mindazt, amit a cégéről és az általa nyújtott szolgáltatásokról tudni lehetett. Legalábbis úgy rémlet neki, hogy ezt csinálta. Egyáltalán nem maradt meg benne a beszélgetés. Még azt sem zárta ki, hogy a szegény nőnek a Burger King étlapját olvasta fel. Mindegy, az ügyfél végül aláírt valamit, szóval biztosan ügyes volt. Tara, van fogalmad róla, ki volt ez? E, Mrs. Tenson. Medzi, Tara titkán a szemét forgatta. Dehogy is, a dögös pasi, aki Mrs. Tenson előtt jött. Ó, Mike-ra gondolsz. Medzsit, mintha letaglózták volna. Neked ő csak úgy Mike, hiszen ő Mike really... A San Francisco közép középhátvédje. Mi történt tegnap azon a bulin? Nem akarok róla beszélni. Tara visszaindult az irodába, de meghallotta, hogy medgyi és a két másik alkalmazottja, Ellen és Kerry sarka mögötte kopog. Úgy döntött, nem vesz róluk tudomást. Tara leült az íróasztalához, és az előjegyzési naptárát kinyitve a laptopjára helyezte. Tara, gyerünk már, mesé, mondta Ellen. Nincs mit mesélnem, bocs! Amikor kijöttél az irodából, piros volt az arcod. Tisztára úgy festettél, mintha lesmároltak volna. Úgy, Frankon! Tényleg lesmárolt? Tara felnézett Medzsire. Semmi között hozzá. Medzsi elvigyorodott. Szóval akkor smácisztatok. Atya úristen! Tara bosszankodva fújtatott. Nincsen semmi köztem és Mike Rilly között. Szóval inkább ne hívd ki a plegykalapokat, oké? Okay? Most akkor azért jött, hogy Randira hívjon, vagy mi? toppantott Mengyi. Tara úgy érezte magát a három szigorú szempár keresztüzében, mintha az inkvizíció vallatná. – Meg lehet. – És te igen mondtál rá, ugye? – tudakolta Ellen. – Nemet mondta. Karen kétségbe esetten szólalt meg. – Tara, hiszen ő egy eszményi pasi, tehetséges, gazdag, nem lehet, hogy túl túl magasra tetted a mércét? Tara az alkalmazottaira nézett, akik egyben a legjobb barátnői is voltak. Egy szőke, egy barna és egy vörös. Mindhárman sziglik, és egyikük sem kosarazott volna ki egy olyan fickót, mint Mike. Az ő életük azonban korán sem volt olyan komplikált, mint a Nem érthették meg őt. Nincs szükségem pasira. Már hogy ne lenne? kérdezte Medgyi. Fiatal vagy, szép és egyedülálló. Már miért ne lenne szükséged pasira? Tudod, milyen az életem? Itt is bőven van munkám, meg otthon is. Az életemben már nem jut hely férfinak. Ez a világon a legrosszabb kifogás, rázta meg a fejételen. Rövid szőkefűrtei ide-oda Nem leszel már fiatalabb, te is tudod. Hű, köszi. És az ilyen réli félék csak egyszer fordulnak elő az ember életében, ha egyáltalán, tette hozzá Kerry, és a vállára simította barna cofját. És ki mondta, hogy hozzá kell menned feleségül? Ugyan már arra, miért nem randizol vele? Faggatta Medzi. Mindössze egyetlen oka volt rá. Egyetlen nyomós oka.